помітно зрушив з місця. Артем знову взяв арматурний прут і наліг на нього, щоб остаточно посунути дивний утвір. І в цей момент чийсь неприємний голос гаркнув за спинами приятелів. «Хулігани, що ви міст ламаєте? Він і так ледве дише. Якийсь літній чоловік Стояв за владом та Артемом і явно зібрався відвести душу, покричавши на юнаків. Він хотів додати ще декілька слів про виховання і поведінку сучасної молоді, та Артем замість слухати чоловіка з усієї сили гахнув по балці, горбик зірвався і полетів униз під міст. Ходу! гукнув Артем. Влада не треба було довго запрошувати, і хлопці помчали на Петровську, під міст, подалі від скандального дядька і ближче до предмета, що впав. Дякувати Богу не комусь на голову, а просто на дорогу. Чоловік ще щось гукав, їм у слід, але друзі не слухали його. Вони підбігли до поржавілого уламка. Влад ухопив його, засунув у наплічник, і хлопці хутко подалися до Львівської площі. Захекані, вони на квартирі у влада витягли важку бурулю і почали розглядати її. Обережно оббивши з неї товстий шар бруду, сивого пилу, залишків фарби, друзі виявили циліндричний металевий предмет. Відмивши його, вони побачили. То олив'яна рурка, ретельно скручена з листка металу із загнутими кінцями. Свинець був точнісінько такий, як на важках для риболовлі. Хлопці не могли повірити очам. Невже це і є та сама свинцева гільза, про яку йшлося у шифрованій записці? Влад і Артем обережно розкрутили плоскогубцями один кінець трубки, потім інший. М'який метал поволі піддавався, розкриваючи порожню середину але вона не була порожньою. В серцевині рурки лежав побитий цвіллю, скручений трубочкою цупкий папірець. Артем акуратно витяг його і обережно, щоб той не розпався, на частинки поволі розгорнув. «Влади!» – стримуючи хвилювання, сказав Артем – «Візьми цифровий фотик і клацни аркуш кілька разів, а то раптом...» Влад зрозумів побоювання друга, знайшов фотоапарат і зробив декілька знімків. Тільки після цього приятелі почали уважно роздивлятися папірець. На превеликий подив вони побачили намальований на ньому більш-менш правильний трикутник. Над верхнім кутом трикутника стояла цифра 8, біля лівого – 23, біля правого – 10. У центрі трикутника чітко написані великі букви «ССК». Більше нічого на потемнілому, побитому пліснявою аркуші не було видно. Принаймні, неозброєним оком. «І що це все означає?» – глянув на друга Артем. «Якісь цифри, котрі не мають зрозумілої системи, і букви. Що то за абревіатура? Січові стрільці?» – запропонував Влад. Якщо це та сама свинцева гільза, про яку йдеться в секретному папері Левицької, міркував Артем, то які січові стрільці? Це ж іще початок ХХ століття. І до чого тоді?